ام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی الوسوہ ساکر مناسا ودن مختبات سارا مرکی کبائر و نفاق ذکر کو علامات نفاق کچھ ذکر پی آغاز اسی اغم وزیر کبائر اتا ناغسیر ذکر قی چاہا چکندن و محسیر الالکبائر دی کبائر تا کی داغی تسکر رکی دوی مناسبت لانے شیطان چیدی ناغبت و سجنو باندی کوشش قی اولنے کوشش داوی چھے انسان معصیت کی گریتار کی چھے انسان گناہ کی گریتار کی اور گناہ کی اوچھے دوئے میں چھے کم دنوں کا معصیت کیوں نو مصیبت کی نو کم دنوں کا معصیت کی گریتار نشی نبیاء چھے مصیبت کے اختاقی که ده پریشانه بی بس ده پریشانه یو سیز اغاق و صعبی صدنی مرک که تکم دینا مسیبت دی کارش معصیت دی نو اس مسیبت دی طرف اده شیطان واسوستا تکم اغه خیال زعېفته لې کې په سره کې زرګې خیال زایي پاشي نو غي توسوسوي انسان دغه څه مخاطرونه یو افعال جوارش تھی دویم افعال قلب تھی افعال جوارش دو قسمت یو اختیاری تھی او بل غیر اختیاری تاندامونو قارون اچھیلی افعال جوارش اقبلو کدو قسمت نا دو قسمت یو اختیاری بل غیر اختیاری یو چې ونه پر له پیار سره کوي او ژوند چې غیر اختیاري وي"},{"تاسو وویل"لا تشوول دي نیول"},{"ادا چې کومه اختیاري دي"},{"او حركات درعشي شي"},{"څرای د نن ورځې تی"},{"او ڈالشان پی اپ آئے قلب چیدی ڈان دو قسمائیں یو اختیاری دی و بل غیری اختیاری شیل قلبی دو قسماؤں یو اختیاری دی سرے پا پل اختیار باندی بل سرہ کینہ کئی او حسد کئی پا پل اختیاری پا سرہ یا تکبر که، غرور که یا دا نیکان و خلق و سر محبت که فالاوان اعتماد که، توکل که دا غیری، دا اختیاری دی بیم غیری اختیاری دی شید رو خیال راشی خیال رو دا راشی. او کله د خی خبری خیال راشي او کله د غلط خبری خیال راشي صحیح خبری خیال راشي دته الهام ولې کی الهام او ته ولې کی د خیال راشي حدیث الهام او چې د غلط خبری خیال به تر راشي ذې تا واسو څه ویل کې دې تا واسو بل وسوسه دې یې تیاری شي کمونو زړه تراځي باندې راولین دا چې کمونو واسو و دې علاقه څنګه چه دا اندامونو دا اندامونو اپار جوارد دو قسمو چه کمی اختیاریونو دو قسمو دا غیر اختیاریون با دو قسمو افاقی تلومن کرنیشن یو محمود او بل غیر محمود یو آگری چیست بندر مدحکی محمودی او بل محمود دا شانتې له قلبي دا موږ قسمه محمود او غیر محمود اګر مستعلنا موږ محبت الهي او کل انابت دا چې ګمزه نو محمود دي تکفور غرور بوځه حثه دا محمود غیر محمود دي بیا لگا سنگ چه افال جوائح ہوگی چه کم خیر اختیاری ہو اغیبان مواخذن ہو پاغی مواخذن ہو او چه کم اختیاری ہو پاغی مواخذہ ہو گیرپ پاغی باندی ہو مدر اشان تیا فال قلب کی چه کم أغا اختياريني نباري مؤخذة خيري اختياريني نباري مؤخذة نشتا باري مؤخذة نشتا غير اختياري خيالات نظرنا خيالات في عزلة مزای سے کم دنو سو قسم علی پا کم معاقضش دیو پا تفصیل سره معلومینی زلو دا سے کم سراجین واب اندر قسم او ایسا شیخ رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائے اللہ شیر مراتب القصد خمس حاجس ذکروا فخادر فحديث النفس تستمعا ویلیه هم فعزم کلها قدر فیعا سوال اقید فإن الاخذ فیه قود وقا مراتب القصد خمس حاجس دقت مراتیت پینزری یو بکی حاجز دی فخاتر فحدیث النفس پی بل بکی خاتر بل بکی حدیث النفس پی نغربت اکیدا یلیهی فعزم کل را ياله هم من فظم كل وقد رفعت سوى الاخير فان الاخذ فيه قد وقع ياله هم من فظم ذي فلورم نمر همني فاعصموا ربسي بظم كل رفعت داتون چیزی نداو چلشیوی دی سوال اخیری فا انال اخذ فیه قد وقا علاوہ چی کمدنو درستلین فا انال اخذ فیه قد وقا فلیکی چی کمدنو کی رفترا غلیت آزم کی فینزشو حاجز حدیث النفس حم اوازم اول زړه تا فجر باندې راځي معمولی خیال تیر شي بسرا شي تیر شي یاد نه کوي یاد абаدای اسی او هوا وي تیر شي حقيتا حاجس وي زړه کې لغونتې استار شي ندي څه خاطر وي لغونتہ کې زړی کیسي شي استار شې دې ته څه وي خاطر زلور ترا خبر شورو کی ده کولو دنکولو بارکی شوی کم کوی نکم دیتا حدیث و نفس یو ترخی راشی کو کر دی دیتا ہم کولو یا دنکولو ترخی سو کر دی راشیش دیتا سوی ہم او بیار اسباب استعمال کی خوشش شورو کی دکاول و بارا خوشش شورو کی خبر اکلک کی خبر اکلک کی خوشش شورو کی ندا جی کم دینو عاظم نے تشه دین عاظم موانے اسباب و ضوائی تلاشتی د دې د ګمنو سره ویل کیږي آزاد سوسو مثلا زړه او خیال راوې یاره 플انکې وزن وړي لاندې صبح ساتي حاضر خاطر راوې وزن نو لو پدې کې تاسو به خاطر پې وروڼه جنم نو سبو شو په لې وروڼه جنم نو سبو سوچ شروع کی سوچ شروع کی سوچ شروع کی ا دې ته د ګمندو حدیث النفسول شودو حدیث النفسول وژلو ترې راځي خو ګردو دې ته همونه اسباب سماع الاول شروع کولو الله تعالی شروع کوي کوم ځای ورې لوشي دې ته سواب همو نو ولنه ندري چې نه काही کړو باداږي عدالت دې کنه ثواب څو ارزاد کله نه کده چې الله تعالی طرفي کړه يره اسه به مرزم پریشید بسره یو لارو لگیتا ش ناپل ها دې چې ویک ما نو څه چلوش ویک نه کوم نو څه چلوش حدیثون دغري شي نه دا کده نه کایرا لو, لو. ثواب مشتا. هم یو طرف دې قول او عيش وګرځو نو کله نه کېته راځي خو ګرځو هديکه ارادي ثوابته نه کوي نه او دې اراده سره یو ني کې ملالې ګرځا دا هغه وخت نه یو ني کې څهږي ملالې کې هیڅ یو لې قبولې تا دې څو پیراچلې دې اقا اراده نو ډېر <تصفيق> زه هم نه څه دي هم او کوم ګناہ داره کانا به پدې کې اخذ نشتا پدې کې تاخذ عارضه چې سباله استمع اول شروق رو صلیس کو شورو کو نو کدا نه یې کوي او نیکی کې په مور atop نه شوی دا نه دا پورانه کې څاوب دي زه غواړم کور او دا, دا سو شو زه زم دې جمی موږ له دم چرای موږ سره شویل دا پوره آزموهه دا ته پور نه کې څاوب شو او کله دې نه نا هو دا ګناز عذاب وته نه ملاوی کی خو دې اراده عذاب وته سکیه د وسباب استمره ولې شروف رخو نتيجة بمرتبه نشوى ندلتك من ذلك إرادية ونشتا ذلك إرادية ونعظم إن الذين يحبون أن تشيع الفاهشة في الذين يحب قدر في عصر سوى الأخير فإن الأخذ فيه قد وقع سوى الأخير فإن الأخذ فيه قد دا دری کس ملومی چیدی حاجز خاتر حدیث و دا دا وصوصی ترحا جدی ارچار ترحا جدی زر حدیث و نفس شو دا حب دچاری وصوصی خبروانی پورشو دا وصوصی تاریخ تا دی پوری دی دا روشتنی چیدی دا بیا وصوصا ندا دا هم او آزم دا بیا وصوصا دا یو طرف عجين غوړول دي کومه ستاسو اختیار دي اسباب استعمال او طلب کولو دي کې تاسو اختیار دي اوس وسه غیر اختیاري ده دا لوبي تریچ دي دا پر وسه سره حل دي او دا رو دو دوچ دي دا وسه نه خبره کويږي ندي بار کې دا بیان دي مسائل پکی شپک دی طول روایات پکی شپاڑستی او شپک مسائل پکی دکر گئی یو چې وسوسہ موافتا وسوسہ چیدن او دا موافتا دویم دا وسوسی حد سرے ماو یو مو رابو بشی دا وسوسی حد سرے درین مسادر د وسوسی واصله کوم ده را دي نيو مصدر شیطان دی او زم مصدر نفس ته نفس شیطان بیا دې کوم ده نو بینتی وکړي دي او طریقه رد قیده اقسام دو اصوصی اور تسلط دو شیطان تسلط دو شیطان شاہ صرف رحمه اللہ ذکر کھڑی دی شاہ رحمه اللہ و صالح چیزیں اقسام اللہ رب و پیدا کھڑی دی ای سم چغل زلمانی چغلو زلمانی براث او باب بوخار دا عناصر 40 پېداله دا عناصر 40 د دې جو چې غندنو لطیف نورانی باب ته او براث ته دا رینا ملائستهل پرشته پېداله او دې چې غندنو د دی عناسیر اربارو دا دی جگم ننو براسو نو اغینا یو اجسام پیدا دی د شایاتین وی اغیت تبعیتو جور دا سیدی چه دا د اختلاف دا تاثر راشی اغیت ظلمات ترکتا دی تہ بری دور دا بادشاہ نی لگا زنی چن جی گمدنو پیدا دی ناری کار تس دے ناری کار چ گمدنوں لگا گنگوٹان نی مغی روشن چ گمدنوں پاو کئی ناری دل کار دے دل دیوار پر لگا اور شراتینوں دور دا بادشاہ نی اغیر کندن و ظلمانیت طرف فدعوت ورکی اغیر اختلاف اغیر ظلمت سبب گردی اغیر روحانیت که ظلمت راولی اغیر نور د انسان شی روحانیت تے نا غب ظلمت بانے بدلی اغیر اختلاف خطرماک تے اختلاف سشی خطرماک ها شیعاتین نی دے مطالق مسئلے بھارت کی ذکر گئی اولا نیل رایت کی یہ وقت برداؤی چھے وسوسا مافتا جاو امتی دے مصدر ذکر گئی چھے اقبل وسوسات به صدرها حضرت نے حد ز گر گئی صدا وسوسہ ترک میں پوری وسوسہ نہیں معلوم تعمل بھی اور تکلم مالا تامل بھی حدیث کی نادر خبریں ذکر گئی قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان الله تجاوز عن امتي يقين ان الله رب العز ما عفي كړلا دو مات زمانه ما واسو صد به صدره او امت لا مراد امت دعوه امت اجابت حاصل خبره او صواب راګي چې نن دا امت اجابت تا اُمَّتَ دَاوُتُ او بَدازه گرفتار نشه غریله وسوسه تاځه نشته هغه خوب کوفر او شر کې مبتلا دي نه یې ور وسوسه نیولل نه نیولل څه دروته هغه وسین کوفر او شر کې دي ما وسوسد به سدروه آ چې وسوسه راوړی دی مطلب دادی در خپل طرف نصف و سو سر آشی چه آن افثانی لکه در نفذ طرف نه و ترکی با و سو سی مالم تعمال نیو تتکلن ترسو بوری چه عمل نمی کڑی بڑی بانیو خبر نمی کڑی بڑی بانی و سو فضو قسمی یو و عمل سره تعلق لري بلا و سو یعنی یو و سو سا در ځل پلان کې کار کاول غواړي د کار د کاول ورسولې به ما ورسولې کوم نه غوړي راشي ځل پلان کې خبره کاول غواړي دا خبری ورسولې دا پلان کې خبره کاول غواړي دا خبري کوم نه ورسولې نو کچړ د عمل ورسولې صرف په زړه کې راغلي د په باندې ري په سر کې زېدلې نه د عمل ته راوستلې ندانو نو تر دا تر عمل پرهدا دا په باندې کوم د دې شنو وکا او د خبر او وسوسه چې دا خبره کول والیدا غفلی لره نو استله نو بس خبره دا چې دا, دا, دا تر وسوسه پرهدا شو په دې باندې نیول نشته دا عمل دو تکلم د اختیاری او وسسته د اختیاری په او سست باندې کوم دنو ونه شو صبرانی او وسو سوانی نیول لیست ز کارا خیری سو ولا یکلف الله نصا الا وصا او په عمل او تکلم باندې سری نیول ز دسو تیاری مال تعمل به او تکلم فانه قال جاء من اصحاب رسول جاء من اصحاب رسول الله صلی الله علیه دا مخینه در خبر ذکر کئ اول و سماع وصوصا معاستا دوئمه چه کم دنو وصوصا تر کمی حدا دا او دره مزدر دا وصوصی زکر کئی چه من انفسنا جا ناسو من صحابی رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم دیتا چه دیتا لا وصوصی نفس چلے نتاسوائی چه نفس حجابو طبع دا د روح مزل د دیوال او پردہ چي دا هغه نقش دي انسان سره چون بدن نه بدني خواهشات کي او د دوليوي او بدني منفعت اگر اجز غړي اکثر دا روح نه او بدني مزررت هغه جګمنوتي اعلی غړي دا غي نزان بچ کول ضروري غړي د کم منفعت درخانه روحانینا غیرا دمرضانبه شه مدد ته بدن چې د روح په مزل کې جنا روحانی سفر پہ کې او مقامات وبانه به رخیږي او بدن ورته دی بلوسوسیه شي انا نفسانی خبر او توسوسه کیږي چې مرته څه کې لگا دغه نفس په طرف ګرځارې داغه حجاب الطبا له النبی صلی الله علیه وسلم را <سئلسكسان> له دا صاحب دا نبی عليه, عليه السلام دا نبی عليه السلام خوا تا وسالوه نو تاسو یو نبی عليه السلام نو انا نجدو فی انفسنا ما يتعظم واحذنا ايتکلم بی یقینا من مخصوصو ذلن نقولنا ذرو نفسنا نقولنا دا څه خبر اچ یتعظم واحذنا شدیر غټ غنی او څنګه من نا یا تکلم بی چې خبر او کی یعنی نفسن تو سوسوسه سکی راضی او خلیص او صلیغه مونګه او سوسه باندې خوښسته کې خبرونه کوله زړه او خلیص او ډیر ځانني مطلب راضی غیري اختیاري چې اختیاري کم زمون عمل لګا نا هغه مون ترې کاری چې په دې باندې کوم لا څو خوښوي په دې باندې وسو عمل کوي سوال نه کیږي هغه اختیاري ته عقالو مون ترې غلط ګناه یتا ازمو چټیر غټ گناہ غنیو تل زمنګا یتا کلمہ بہی چې بدی خبرو کی نبی علیہ السلام فرمایل او قد وجدتموه او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذا کسری الايمان ذ او قد وجدتموه دومانین یومنا ایتہ شو دداسه جسما واسفیرال اثر سو قدر د کې څو را لایا ته موخصه ويده د کې څو اوسه سي قالو ديوته او نبی عليه السلام زا کاريح دا وسه راتل جدي نه دا شريح ایمان نه زګه چې د استالتو satisfied را دي زګه د استا دی ایمان نه زړه کې دی ایمان نه شیطان چیده نه دا آباد جلده کانی گولی گی فباردار او نسل واری گی کانی دا ساسو زده کی ایمان شتن زکر آوستو سکی گی راجی کافر ده آناغک پداغ سکی پو آوستو او کو عملن پو کپر کس ده مبتلا ده داغت ده گندن آوستو سکی ده شیطان سکار ده شیطان سکار ده ده دا واسوسی را اطلا دمیل دیده دیده جستاز بزرگی سشته ایمان شته ایمان شته ستاز رونا عبادی بی ایمان شیطان خراب و الوالی دی وجه را جی کمینا دا واسوسی سکی دیوانا او قد وجدت مو ذالک تازمان آیتار سو دا قبحا و بدرنگیات تیاد دا واسوسی محسوس یعنی تاسو دیو اصوصیو تا بد گوئی او قد وجدتو ذالکتا آزم ایتاسو محسوس کو دا غرق والی و بدرنگ والی تاسو ایچ دا و اصوصی رب دا و لی دا تاسو محسوس اکلا اگیو او ایتا همون تا دیو غرق و نبی اسلامی دا دله واسو سته تبد قتل شي دي کان اگر دي غير اسه دا اختیاري دا فتو صدام دغه غو نا قاري زاو وګره کان د موږ رځو واسو سيولې علي داسري ایمان دي دا دي غلط تي تبس غنل اگر غير اسو اختیاري دي تبس قتل دا شريحيته دي ایمان دي زکه چه داده نفس لوامه خصوصيت دا د صفات د نفس لوامه او نفس لووامن لغوا پس مطمئن نه بدل شي چلهک لگ ځان ملاماته کئ بو ګنابه نه بدل لګوا پس کمندنو په لووا لووامو په مطمئن نه نس شي بدل شي خطرناک اماره شهت کمندنو د ګناور نو هو کم کئ او او او ګنابه نه چې کمندنو د ملاماتیا په ګړډو سره رښو نشتا چګینه ده په غلطه خبر ازان سګي ملاماتږي تکه خبر باندې لو وامو قل امو مومنانو نفس ته خواش او دا لو واملو غفص مطمئننه سګيږي باندې دا سريح ایمان لدا قال ذاك سريح الايمان موافقه موثقه او چې بیا ورسره کوم شي چې بیا د هغه دی یا کوه هاي ایمان څخه نه یعنی ورسوسه کومهغه چې کله ورته بد ګڼل شې وو شو بیا د څه و نه ایمان نه خلاص ایمان نه خلاص و رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې بس درد وسوسه شیطان نه ګرځي ماذر د واسوسی ذکرندو شیطان نه کړګي او ور سره د واسوسی څسب ذکرګي شاول الله رحم تعالی فرمایي چې د واسوسی ذکرندو غړدري څهونه ني یو پاک اېزو کې ځخاليات دي هغه په وجود د بار تعالی په دې کې شګمنندو وصوصی راتل دیکھو وصوصی راتل دوئم چه کم دنو فساد ذات الوین فساد ذات الوین نیا اصری بی تعلق الهی کٹ کول او یا اثری بی تعلق فی ما بینہ هم کٹ کول خلوکی او بل خلاف تیزی کول صحیح شوان دریم کسی طرح لابت دینی شدہ دوارا پی مرتب نشي انہ پی فساد العقیدہ مرتب شی او انہ پی فساد ذات بینس نشی مرتب شی نا آغا چه کنده رو ما خصوصا چه کل و سره قبحاو میوزه چه چه بد گرنه دو و سرمسه چه و چه دا دو بی مرتب نشه نا در وصوصی قسمونه ذکر گئی نا یو که تنداره چه اغلی اعتقادیات که دفع و سر ذکر اساسو وسه طریقه باندې د فقغو طریقه را دافه ده اساسي زګا کته نه دفقای نکیدشي چې دغه ورستا ته دا وڅخه خارج اوس وسه څخه خارج او دخې خار کېدل نو هر څه نه چې بیاقام ډول خلیه درا والی یا پسوکی عملو کې نو خطرناک دي هغه څم سره د فقوا چې نه فرت کار شي چر دی وسوسه نه نه فرت قوم نو هرته مې د فقوا په طریقره رته د وسوسه مختلفه ده ته یوته نه ذکر گئی وانو قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی اسلام فرمایلی یا تی شیطانو احدا کم راش شیطانیو تنسا سطا پاوی شیطان اغاز ظلمانی مخلوقو دوین پہ انسانانو کذی نیوی چھو باقی بانی بہیمیت غالب ہوئی نا اپل بہیمیت چی دے نا غالب ہوئی بہیمیت پہ جے گمدنو غالب ہوئی غريم ملګریام چې کوم ده نو د شیطان په شان تی وي شیطان په شان تی وي یات دا غلط ملګرم کړ څړې له راشي مهز ملګره وي ويقولون من خلقك کذا من خلقك ذا دا شاپیدا کړی دا, دا شاپیدا کړی حتا تردی پوری اقولا چواتوو اذا شیطان من خرق ربکا ستارب چا پیدا کڑو دیزا پوری ارسی فیضا بلغو فلیس پیدا باللہ چار کلد دیزا ارسی دیر یعوز باللہ اوئی این پور دیشی چی داو سو سد چارا شیطانا داو سو سد شیطانا والی انتہی مطلب این ایلی اترکی تفکر فیهی ذات دباری تعالیٰ کی تفکر پریگی لی دغت ہے تا دیاب بھلے بیانور سوچو نکے یا ولی انتہی کلکت سلسلہ او بند دی کیو دیدری دغت سلسلہ دغت سلسلہ دیشک امن اود ری این نود بھو برابانی ندی مطلب دادے شی خیالات الله ریاضی دیر دیر شی کل سالے چی کمدنو دا اللہ رب و رزت دا ذکر نا غافل شي غافل شی نو خیالات چی کمدنو سو شروع شی خیالات شروع شی دے رزان لگ مصروف ساتی مصروف نیسکی ساتی نو دو بدر سلسلے تا رب تا خیالو ندی سلسلے تا بے چی کمدنو خیال ندی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غذا بیان و در لکا مطلب پاؤز بالله او پاسکارو دزانڅکی مشغوله کی حضرت مشغول وبا توجہ بل طرف توجه لکا بل طرف ته توجه شې او falei استعیز بالله ځان دی بچی د دیو او سوتن د الله په مدد باندې او ځان دی بچی د شیطان د الله په مدد پاؤز بالله دی وې شیطان نزیزان بچ کی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفی علیہ السلام فرمائلے لا ازالو ناس ویتسالون ہمیشہ بی خلق ویتسالون لا ازالو ناس ہمیشہ بی خلق ازت ازت تفقو فی المجلس کالتی دیر اعجمشی اتفاقان فیو مجلس کی مجلس کی راجمشی ویتسالون تساؤل نیوبل نتبوس کول نیومت تر یتساؤلونا یعنی تساؤلو باز هم ما باز دی یوبل سر بسوالونا بل سر بل کی یوبل سر بلگی آئی تساؤل دی یوبل نتبوسونا کول دی ہمیشو بی خلق یتساؤلونا دیو تبوس کی دی نفس تساؤل عن النفس مرادني ان ذخپل نفس نه په تساؤل کې او تبوسنه وکي تبوسنه وکي ها تا دردي پوری او پال خوب ویلې شي ها دا خلق الله الخلقا او من خلق الله دا وسو سب عزت راشي شه یہاذا خلق الله والخلق اذا مخلوق الله پیدا کو اللہ رب نے چا پیدا کو ند اناس وسوسہ سید را جی همان وجل من ذلک شیان فلیقل آمنت بالله ورسوله سوچ کے محسوس کی داد سے وسوسہ فلیقل ندی ہوئی دل دے طریقہ رد فی الوسوسہ یعنی شیطان سا ایمان خرابه اول غاری و تجدید ایمان و قادر فارده تظلیل لشیطان شیطان تک کل آمنتو باللہ و ایمان خرابم او ده لاپ ایمان بانسو شو تلاک شو لاپ ایمان کلاک شو مدار آمنتو باللہ و ایل تظلیل لشیطان نید شیطان تک کل مقصد کمیاب نشو آخری کمنونو لگیانو یا مقصد یا مقصد یا طاوله څنګه مقصد خراب وو امان واجباله من ذالک شی هم چاچی محسوس کړو دی ناسсыз اندازه څه مو ستсыз وروه راळी خالی وقل اعوذ بالله ورسله نودی وو دی چې ایمان لرم په الله باندې په پیغمبرانو د الله شالله باندې ایمان لرم چې هغه د کمنو اول او اخره هغه ک چې کمنو ادم نشتا اعظم نو اسلام لپاره نو پیغمبرانو انتے کم دنو ایمان دے پیغمبرانو انتے کم دنو ایمان دے فالرقل آمنت باللہ ورسولے نوو دیوئی ایمان لرم فاللہ ایمان لرم فاللہ و پیغمبرانو وانم نمسوز نزی اللہ و طالانو حدیث مبارک کی مصدر دور سوسیج کرکی چاہ شیطان دے بیم تسلط دا شیطان ذکر گئی تسلط دا شیطان چه شیطان زکندنا مسلط تے بذیبان نی آدرین خصوصیت دا نبی علیہ السلام قدی روایت کے ذکر گئی وان ابن مسعود رضی الله و طرح نقارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا ما من غمنا هذه شزاتن الا وقد كل به قرين قرين من الجن ما قرش شود به د بانی او ملګره د فريانو او بل يوم ملګره د فرشتو وروسته تفصيل په حديث کې راځي دولثم من الجن قرش شود به باندی د جناتو د جناتو ناو قرينو ملائکه ایو مل و قرین چه کم دن دو ملائکو نا قرین چه چیزا کی گینا نا قرین دو ملائکو چه ده نا دا حکم دنیکای که دا, دا غین ملحم ده دا غین نم چه کم دنو ملحم او کم قرین چې د شیعتین ده ده شرح کم او دا غو حکم نم چه ده نو احرامان واسواست ا رمضان دی واسو قالو وطول و دی و طول و ایاک یا رسول الله اوتو یا خدا رسول الله فترن لک فترن کو شیطان نهو استوریش قالو و ایاه پیاما سلام دیوالا کن الله اعاننی والله رب زد سما ما ذو کو بالعصمت اللہ رب رضا زماما ددو کو پائی اسمت فلا مرونی اللہ بخیر اما تو حکم نکے مگر دنے کائے دنے کائے شوال اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھتے شیطان اثر دادا سے دے لکہ دنور اثر پاشیہ ہوگانے وزنوبانی ذر لگی وزنوبانی تکندنوں آڑو لگی نا اثر پر او په ځمووان لکه د مواني ولادي لکه درې سې زونه ورته کیره نو ورته څنګه دنه وو نه ولاړه پیدا ورته لار گیم کیلا ورته وس په نام کیره او کله یې ورته وديګی اوس په کړهس کې ته شي لارګه وديګی نو په توشي نه دوم ورو نو نه توډی او ونته ورو سره تو نه د توباله یاره نه توردا دي بلک بلیا خی هغه بل سقې د ذک کا شانته د شیطان اثر د په قلوب باندې موافق در استعاداتو چې د شاعص روحانيت دي نو اگر د چار روحانيت به شي ضعیفو و ونیشي سابو نو د سمو د شیطانی او برت کی د ور او وستي شیطان شیطان تووسا جن د ور او وستي اوزو نیسی کامل رو داشی چه اغاستر لقبول کی و یقیقیم ذرا اوزاروال اقلین او قواق لنظر سشی یقش مسلمانانی کائی و سوسوت اراشی و سوسوت سشی اراشی نعوذ مللہوی ام انتو مللہوی در شیطان در و سوسیق اوزار ختم ونو باندې یا زه هرڅ کوم ماربل لپاره ورنور څرنه کم ان بیا د خواص او روحانيات ډیر قوی دي ډیر قوی دي په هغه باندې شیطان اثرات شيطان به دې کومو اثرات نه کوي بالکل هغه باندې اثر نه کی تاسو قالوا يا ولكن الله امني فلذ محمد رضا مقابل کی یعنی پمای ماله عصمت راکو عصمت نشانی معصومیت داره نشانی معصومیت داره چه ساماند ولا نهم به هدایت پاندی بدل شي فاسلم بخير معصومیت ذمرا کلی روحانيته شبلیا قه بلل سور ورګو پیغمبر پر سلام و سلام شیطان تاثیر باغبانی کېدلی نشي بلکه الٹا هغه شیطان هم سمشي هغه کو خبره کوي به خبره نه کوي په ولكن لا انني والله ما مدد ضد مقابلہ کفر اسلام واسلمت عارف دار شو اسلامه مسلمان شو دا اسلامه کما نظر اچ پس تسلما یاران مسلمان شو دا ای ایمامیتی میرانی ای مولاوی وزدی حدیث دا مانا زن وی دا زن خلقوی دا دین مجبول جو رکی چی فا اشلاما نزد محکوش کریشون ایمامیتی میرانی ای دا تحریف لبزی دا, دا حدیث اوزد دا دی ماناو کی فا اصل اسلام قبول کرو دا تحریف معنوی دا حدیث پی تحریف دا حدیث پی دا. دادوار رفا اسلام معنى لی فا اسلاما چه او کسر تا رفا اسلاما معنى لی چه اسلامی راو دا, دا تکبرو تحریق سدی معنى دا دا چه فا اسلاما یعنی غم انقاد شو زمان زمان شو الا پرنیلا بهر اما ته حکم نه کی مگر دفایده و نه کای ینه ما و ایشان معصمیت دوم راوی چې از باندز ولعالم اوج کمونو اسباب ته ہدایت باندې بدل شوم بدل شوم سبحان الله بل طرف